Inko eta Inau, txalde hon. Txalde hon. Beraz, e, endaitz elkarteko kideak zarete, endaiako gazte mugimendu edo gazte elkartekoak, eta martxoaren bederatzean gazte eguna deitu zue. Egitarra saltzen diguzu diguzue, Piskat? Hinen dugu, dugu martxoaren bederatzean, endaiako azoka zarrean, eta xiko gara marraketa itzaldi bat egon endai gazte mugimendu berriaren inguruan, merkatu zarrean, Otsa hilaren bian ez egin zen gazteguneko bilduma eta bertan egin ziren eztabaiden da ondorioak aipatuko ai, ai dituzte. E, amabietan Euskal Presoa eta Iaizlarien aldeko txistu lari diana iraganen da herrian zehar. Herri Baskaria izanen dugu merkatu zaharrean eta kafearekin batera Joni Platz komikoaren monologoan entzunen dugu. E, seietan triki bertso poteoa ostatu desberdinetan herria animatuz. E, trikilarita bertsolariekin e, bertsolaari lanetan zannen dugu e, izan dugumenttor e, zauz mirenena artetxe eta zorzietan konzertuak iizanen e, dira e, azokarean aste lehennik e, inmundzo eta beloki ondotik ur eta bukatzeko e, Batsoun system. Beraz egitaraago aipatu duzu e, gainera eskualdeko artista itz izanen dituzue goizetik arratxera e, lehenengo puntua izan da gazte mugimenduaren e, dinamika berria azalduko dela e, beraz martxoaren bederatzi hortan ezagarrantzia dauka Endaia batean eta Euskal Herri mailan nola gazte mugimendua antolatzeak Gazteguna antolatu dugu Endaiaako gazte mugimenduarekin Endaiaari bizia emateko edo Endaiaako gazteak mugia den elkarte bat eta ideia hona iritu izagu lotura egitea iparraldeko gazte mugimenduarekin orain txesortzen ari dela eta beti ere elkarlauna dibiltzea beste hiperraldekot iparralde osoko talde batekin guri e, ere indarramaten ematen dugu ta haiekin lotura nagotea direzgarri egiten zaigu egiten dugu izan hitzalde hori eta bereziki irunen eta hondarribean ba gehiago daukate gazte egunak antolatzen gazte mugimendua urteetan zehar, egon delako. luzatzen diezu deialdia ere etorri daitezten ba bai noski etenak e bidatuuta daude bai e, irunetik, egon jarbitik eta inguruko erregusitatik lesaka bera urrina, donane azkaine denak. Ez ba, denak endaian, batuko irainko zein behar du e, animatzen denak bazkaria joateko edo, ba, bazkrien prezioa hamarrra euro izanen da, eta kontzertuenak bost euro, hala ere bazkaria eta kontzertu kontzertu eta etortzen altza ete egun guztiaren prezioa hairu e, euro izango izango litzateke. Horne, erreser batzeko, um, iparaldetik deitzen behailen bauzute, deitu behar da, 0-6, bost bederatzi, 0-bederatzi, bat sortzi, sortzi bosttera, eta egoaldetik, 6-bost, bost bederatzi, bederatzi bost, bi, iru, 6-era. Beraz, endaian, eh, gazte eguna, eh, padakizu errikotxeak marxoan antolatzen duela beti ere Euskararen hilabetea, horren baitan, sartu da gazteguna bera? Bera, bai, ikustitzen e, martxoan genoik gazteguna, Etusi uten jakiteko eh, aber nahi genuen eh, eh ohien programa sartuta euskararen inguruan guk ere horren alde egiten dugu eta berazeroakikenan eh, horren baitan sartzea ere bai. Zer eman dauka endaitz elkarteak berak eh, herriko etxearekin laguntzarik, ezakita azpiegitura uzten dizuete bilkuragune bat, eh, materiala prestatzen dute, badago elkarlan natural bat. Eh, ba, urten lehenengo aldiz galdetu du diru laguntza horria pirilla siran eh, jakingo du zenbatekoa izango den eh, baina horretaz gain eh bilkura geiteko akelarre kulturelkartearen lokalean egite ditugu hoi e, gustama igite digute lokala. eta bestela hori ba orain merkatu zar utzi dute baina bestela beste harremanik ere zaukago eta eskaera bat e, egiten dio zue herriko etxeari balaguntza gehiago edo lokal bat uztea edo nik gaituko nuke ia e, e, e, e da orain e, Ongi bo, lokala badugula kelarren e, birkura egiteko, baina gero batean beti ere gaztetxe edo beste lokal baten e, eskaera egingo egin duke udaletxari, baina hori, hori gero eragoa eta horreko da, horrengoz. Beraz, martxoren bederatzean da eguna eta giroa berotzen e, asia daia danik, edo nola ikusten duzu egoera? Orain ere korrika kulturala badaen daian, martxoaren 2 bada beste itzordu bat. Do, ba, sakigu, a ba, ber e, a sortzen eta bai. Nire ustez, jendea hurbilduko da eta gainera horia ba, parte esan du su bezala beste besteki batzua batzu da el astualenago 20 giroago eta a ba, ber bizi pizkat ematen diegun eta hori da elburu bat e, frogatzen daian e, gazteak e, bizi direla eta nahi izan eskero badela parada aukera endaian bestea egiteko bada bai festa iteko egunak, kiñauterriak, euskal bestak, baina ez zegoen holako gauz bat gazte gaztentzako gau bat esaten aldugu nun nun festa iten ala nun gazte festa iten aldu teneta egin dugu gazteguna